Ja hopp. Inga kommentarer på det. Då är det Kristen Nilsson därefter Signe Karinqvist. Ordförande ledamöter. Jag sitter vänta länge på att få tala lite igen, men och bara tyckte jag precis det som jag tänkte säga. Eh, alltså vi måste lägga ner massor med pengar egentligen på vägunderhållet. Eh det vi lägger på vägunderhållet är för lite egentligen. Eh vi skulle ju lägga massor där för under vägen så ligger våra VA-ledningar. Och med det vägunderhållet vi har idag så blir det en veritabel katastrof på den svenska därför att våra VA-ledningar håller inte. Då ligger alltså i gatan. Det där är, det där det är riktigt illa faktiskt. Det måste vi måste öka underhållet på våra vägar det är ett måste. För vi har inga människor att ta hand om om vi inte har något avlopp i kommunen. Vad händer då? Då blir det katastrof. Riktigt så illa är det inte nu, men det är inte långt borta om vi fortsätter så här. Så att eh jag jag det är bra Patrik att du att ni också lägger pengar på vägunderhållet. För det det är så mycket mer under gatan som vi inte ser. Sen har ju inte jag någonting att vi lägger pengar på på människorna också. Men vi får inte glömma gatan Det ser vi inte, vi glömmer gärna det För vi ser det inte Men då vill jag bara påminna mig att det finns Saker som ligger i gatan Och det är våra via ledningar Och utan det så är vi tillbaka på 1600-talet Och jag yrkar naturligtvis bifall till Alliansen och H&Ls brytförslag Jaha, då var det Sinneka Rönnqvist, därefter Susie Berger utförande presidium leda möter och eventuella åhörare. Eh när under förra mandatperioden då vi hade Borgelig ledning i kommunen med AEL då satt jag i någonting som hette servicestyrelsen. Nu heter den fritid och teknikstyrelsen. Då fick vi århört kraftiga sparkrav på servicestyrelsen det vi satt och slet vårt hår i styrelsen för att kunna få ihop det där sparkravet som kommer ifrån kommunledningen. Och vi vi tyckte då att det där var kapitalförstöring att inte kunna asfaltera för det där kommer ju efter, det kommer ju det är ju en fördröjning på några år också innan det verkligen börjar synas och märkas. Men då hette det från kommunledningen Att vi har otroligt bra vägar i den här kommunen, så då ville man inte satsa utan man ville och jag kände det att man ville på något sätt svälta ut den där verksamheten. Så kände jag det många gånger. Jag var riktigt ledsen när jag åkte hem ifrån sammanträdena, för vi försökte göra vårt allra bästa och det går ju så himla bra tydligen att stå här och gnälla över julbelysningen nu när man än inte har något ansvar när ni hade haft ansvar då hade ni väl kunnat gjort lite mer och och istället för att göra sån här kapitalförstörelse vi till och med tittade då på om vi skulle låta bli och pynta till jul om det skulle dra in några tusenlappar så att vi skulle kunna komma upp i det här sparkravet men det hjälpte ännu inte och och hur mycket vi än gjorde besparingar desto mer besparingskrav fick vi på oss så det det låter jag får inte det här riktigt att gå ihop. Och nu ska man då först så satsar ni ifrån ehm alliansen och AIL 4-5 miljoner mera på den här förvaltningen. Men ni lovar också att ni ska lägga ner den och det finns oerhört mycket kunskap som har samlats på under åren i just den här förvaltningen och den här styrelsen. Och jag håller med föregående talare här att det är bra gjort, den jag lyckas med nu, trots hur det har varit, all den här eftersläpningen ifrån den förra majoriteten. Jag ville bara få det sagt så att ni inte glömmer det. Sen yrkar jag naturligtvis bifall till VS och MPs budgetförslag. Christer Nilsson har begärt replik. Tjock. Ordförande och ledamöter, jag ville bara tala om för Sinneka att förvaltningen har vi aldrig någonsin tänkt lägga ner. Vi vill göra styrelser i ett utskott, men inte lägga ner förvaltningen. Det är en jädra skillnad. Av Sinneka, varsågod. Jag får be om ursäkt för att använda av misstag fel uttryck. Jag menar styrelsen. Johan Doe är resurs i Bergen, därefter ut Johansson. Ordförande leder mötet och övriga åhörare. Jag börjar väl med att yrka bifall till SVOM PS förslag till mål och budget. Sen har jag lite funderingar. Jag har sett att titta här på Alliansen och AL:s budgetförslag och det på sidan 7 så står det under utbildningsstyrelsen. Eleverna i låg- och mellanstadiet ska kunna läsa, skriva och räkna, vilket är självklartheten det står står i skollagen och skolplanen. Eh vidare ska fysisk aktivitet utökas. Ja, i våra mål och budget så vill vi att alla skolor ska ha en hälsoprofil och skolmatens kvalitet ska förbättras. Men utöver tillskjutna medel skall bildningsstyrelsen inom ram styra över pengar för någon i förbättringen. Jag undrar om det tillskjutna medlen har Är någonstans i deras budget för jag hittar dem inte. Det kan vara så att jag har missat men då vill jag att ni pekar var de finns. Och dessutom så vill ju alliansen och AXL minska bildningsstyrelsens från ytterligare än vad vi i majoriteten har gett förslag på. Eh sen vill jag håga på det Mia säger. Jag hittar inte heller någonstans i alliansen och AXL:s mål och budget någon pengar till heltider. För det är någonting som jag undersköter, ska de barn sköter de lokalvårdarna mer i pengar i plånboken, så är det heltid. Jobbar de 75 procent idag får heltid, då får man 60 tusen mer om året att röra på sig på. Det är lite mer än en månadslön. Tack! Yep. Rut Johansson, marsjö. därefter Jan-Åke Andersson. ledamöter och eventuella åhörare, som någon annan sa också. Jag vill först yrka bifall då till SV och MPs förslag till mål och budget 2010 till 2012. Jag är nöjd med det här förslaget som vi har lagt, och jag vet att det är väldigt många människor som har jobbat med det här för att få det där hem. Eh en sak bland allt annat som är bra tycker jag är och som jag har fäst mig vid det är just att man har satt undan 5 miljoner till ökat försörjningsstöd. Därför att vi kommer att två ett antal människor som ut försäkras efter nyår nyår och jag hörde just på radion idag för övrigt att eh för schön i stödet har ökat sista kvartalet med 19 och det vänt, väntas att det ska ökas ännu mera. Och det är ju kommer ju att bli en stor kostnad för den här kommunen. Det har vi egentligen vetat ganska länge att det skulle bli så. Jag tror att det fanns spekulationer även innan finanskrisen kom därför att man hade bytt regering. Sen är det ju bra att det finns pengar till det här så att man inte behöver gå in i andra verksamheter och ta pengar när vi är tvungna att betala till de här människorna. Och även om man inte har ett hjärta så måste man ändå tänka på de här människorna för det är de som är mest utsatta. Och det tycker jag att vi har gjort ett väldigt bra budjettsförslag. Tack ska ni ha. Ulfar berde replik varsåg. Ja ordförande, jag måste gå upp för jag tycker det här är ett väldigt bra exempel. Rut och jag är rörande över en som om beskrivningen och det är klart att i en lågkonjunktur så är det fler som som inte har fått chans att vara med och kassa liknande som hamnar i det läget. Men här skiljer politiken jättetydligt. Visas alltså 12 miljoner för att istället för att människor ska gå försörjningsstöd så att de ska känna att de eh, har ett jobb att gå till. Och på så sätt kan man också komma in eh, i A-kassan, medans ni lägger fem miljoner för att man passivt ska gå på försörjningsstöd. Det är skilda ideologier. Det är väldigt tydligt i vår budget. Det är ett jättebra exempel. I grunden tror jag, Rut och jag är rörande överens om att vi ska göra jättemycket därför att människor kan mår väldigt dåligt som hamnar i, i utanförskap och vi vet också från 1990-talet en av de misstag att det fanns de som som aldrig kom tillbaka in i arbete igen så det här är ett jätteallvarligt problem som vi måste jobba stenhårt för men här har vi skyldda i det Något Du får en replik Du får chansen Ja, vi har några olika åsikter, Ulfberg. Det har vi och de här människorna som behöver ha det här försörjningsstödet. Det är ju såna som redan håller på att falla ur. Och det kan du väl ändå inte skylla den här eh kommunledningen för. Eh, fast du skulle väl smaka bra ska jag tror. Men det går ju inte utan de här människorna, de måste vi faktiskt ta hand om. För de har redan, de är redan på väg ut så är det på grund av olika orsaker. Bursberg. Nej, eh jag tänker inte skylla nuvarande kommunledning för det här. Det är absolut inte. Eh däremot så så skulle jag vilja historiskt säga att jag tycker att man har haft en felaktig politik där man eh mitt i brinnande högkonjunktur hade nästan 1,5 miljoner människor i utanförskap. Det har det har sjunkit rejält. Det är 100.000 färre sjukskrivna, det är 40.000 färre i förtidspension. Det är betydligt fler arbetslösa. Det är illa men det är i lågkonjunktur men då är man också beredd att ta arbete och det är precis som eh Susie Berge sa här att eh, heltid är ju det bästa vi jag tycker att det kommunerna har gjort jag säger det ser ändå en gång jag tycker det är jättebra. Vi försökte också börja på med det här men jag tror också att det är de här reglerna i det system som fanns tidigare så kunde jag deltidsstämpla i 17 år. 17 år. Och det är klart att då hamnar man i ett läge som inte var som inte var bra. Nu ser vi också att de här reglerna håller på att förändras väldigt positivt i Lars Isaksson som så till exempel det är heltidsprojekten där man till och med nu kommer in som vikarie och många gånger har heltid om jag har fått korrekta beskrivningar från förvaltningen känns väldigt positivt så att det är vi glada över. Japp, yep, då var det replikerna klara. Då är Jan Åke Andersson därefter Gerd Gerdsberg uther under ledamöter och åhörare. Det är kul och jag har hört den här debatten eller den var intressant att, att höra. Eh jag kan börja med att yrka bifall till majoritetens budgetförslag. Sen vill jag säga några ord. Ulf Berg. Det eh, är ändå att rikspolitiken påverkar även kommunernas ekonomi. Eh det det den här majoriteten har gjort som jag tycker är hedervärd det var att man trodde att vi skulle få ett större försörjnings eh mer försörjningsstöd till de här människorna som gick ut nu i gymnasieskolan och det har man lyckats med i miljonen nå fruktansvärt bra. Det ökade ingenting. Och sen är det väl så här Ulf man ska nog fråga de arbetslösa, de som är utförsäkrade, hur deras tillvaro ser ut. Det då med det det är ju politiska beslut som har ända gjort här, de med förändringarna för de med människorna och överfört pengar till de som har pengar redan. Och det här är ju det är det här som är skillnaden i vår politik. Vi tror ju på människor. Och att alla människor ska ha få möjligheter att utvecklas och, det och inte skapa de här motsättningarna ändå som som då genom politiska beslut har börjat i det här landet och och det fortsatte. Sa att visst påverkar väl vi de politiska besluten i riksdagen och med de skattesänkningarna och den tänkta politiken påverkar ju även kommunerna negativt. Det är kommunerna som får bära kostnaderna för de här skattesänkningarna. Och jag tycker herr Ovest då har man klarat av rätt bra. Men man orkar ju inte i längden att ta över det statliga ansvaret över sysselsättningen i det här landet. Tack. Det var Herr Svedberg. Därefter Lars Isaksson. Aha, ordförande, ledamöter. Först och främst så yrkar vi infall till majoritetens budgetförslag. Och sen tänkte jag säga samma som Mia så om Patrik. Jag tycker han har gjort ett jättejobb i fotstyrelsen. Så att det det ska han har det hade aldrig gått så där bra om inte han har funnits. Så tack Patrik. Mm. Lars Isaksson. Herr Ante Vojtic Necivic. Ordförande, ledamöter, åhörare. Jag tänkte till till Ulf där du pratade om försörjningsstöd. Så passivt bidragstagande det är vi inte alls för. Utan det det har varit tydligt från dag 1 i, i socialtjänsten att vi har jobbat med ett dubbelt krav kan man säga, ett krav på motprestation om man har försörjningsstöd. Men det är ju också ett krav på för, på på kommunen att vi ska kunna erbjuda det också. Det är möjligheten till utbildning eller till praktik eller arbete. Och det är för ungdomar mellan 18 och 24 så är det från dag ett som det gäller. Så att det det det, det håller jag inte med om dess om det, om det Och det trorar att vi tycker att passivt bidragstolgande var någonting som vi står för så är det är inte alls så utan och tydliga exempel på det här vår tydligaste exempel det är ju Siva där vi samverkar mellan eh förvaltningarna och för att erbjuda sysselsättning och att man är, man höjer självförtroendet att man ju utför arbetsuppgifter som andra tycker är värdefulla och man växer som människa. Och sen så har vi för de som är äldre så har alla som har försörjningsstöd också en utbildning i vardags ekonomi. Alltså hur man får en budget att gå ihop och så som heter Cesam. Så det vi har mycket åtgärder för de som har försörjningsstöd. Men ökningen beror på att antalet som ökar så att det är ju därför som vi behöver pengar men inte för att vi ska betala ut försörjningsstöd bara till personer som inte då får någon kompetensutveckling. Bullsberg arbetar bättre plikkvarsor. Tack Lars. Jag litar naturligtvis på dig. Kommer alltid att göra. Då kan vi bara dra den slutsatsen ni satsar 5 miljoner och, och vi 12 miljoner. Då är det bara det som skiljer oss åt. Tack. Vojsek, Netsevich. Där efter Kišti Andersson. Ja, jag oss kan inte låta bli att bemöta det här är ju så att man har ju gjort så fantastiska arbeten för att för att människor ska inte slås ut och det finns det finns väldigt betydligt färre arbetslösa och sjuka eh sjukskrivna och så vidare. Nu är sanningen sådan att det finns inget egentligen statlig verk idag så får det gå normalt. Vi vetade det är alltid open event och det väntar det är näre mer människor eh som kommer vi ut försäkrare både arbetslöshetskassan och försäkringskassan. Eh det väntar vi vet 2010 första kvartalet då kommer de ur. Håll i hopa. Eh och då kommer de hamna i statistiken helt plötsligt. Det är ju därför man i panik skapar de fantastiska riktiga jobb som heter fast 3 tror jag. Det är de absolut bästa jobben som eh hittills skapats i det här samhället, hur riktiga som helst eh långsiktigt och skapa trygghet och så vidare. Eh jag tror att efter fas 3 kommer vi se unifas fas 10, fas 7, raket 2 eh allt för att det är människor i olika kategorier för att inte kalla dem för arbetslösa. Och det som är skillnad mellan visst var en eh budget och budget är en budgetläget vi gör inte det i panik. Vi vet att det är så det kommer att vara när den här regeringen har skösat sina reformer, sociala reformer. Då har vi givetvis upptäckt att det här kommer att bli tufft för väldigt många människor. Människor kommer att slås ut. Därför vi har vi redan från början satsat de pengarna. Det är därför vi behöver inte kommunera alla pengar till en enda år, precis när det ska röstas bior satsat de här pengarna varje år. Det är därför 2008 eller 7 och så här gick inte riktigt riktigt men men det är därför att vi satsade de pengarna på de människorna. Och därför vi skapade Siva service, vi utvecklade den. Vi skapade framtidahösta vi utvecklade. Eh vi skapar en en hel del andra olika roterader och utvecklar praktikplatser och så vidare allt för att sätta människor i rätt sammanhang för att de ska inte behöva gå och tigga om ett bidrag. Det har vi gjort i alla dessa år. Så därför i vårt budget räcker det med 5 miljoner. För att de andra miljoner som är betydligt fler miljoner än de där tolv har vi redan satsat. Det är för att vi ska vara på pucken innan den ens kommer i rinken. Det är det som är snabbheten med den här regeringen i Avesta. Då var det Kirsti Andersson och där var, därefter Göran Edström. Ordförande ledamöter först vill jag urkapitalfallet i majoritetens förslag naturligtvis och sen måste jag säga så här att idag är jag stolt att sitta i omsorg, omsorgsstyrelsen under Lars så under Lars klubba. Det han jag har suttit där länge sen början på 90-talet 90-talet och vad heter det det var inte så himla enkelt i alla gången dessa placeringar och grejer man har gjort och idag gör vi också såna saker varannans söndag brukar jag läsa arbetsutskottets handlingar och det är många gånger romantorära ögon som vi kommer att få ta så att du får beslut och grejer men vi kommer också klara trots allt klara av, vi har klarat av det om man säger så va och så idag är jag jättestolt över det och sen Ulf en annan sak jag hade hellre avstått de här skattesänkningarna jag har fått på min lilla lön på 75 för de som men för mig är skola vård och så är mycket viktigare så och många med mig har absolut samma uppfattning Bulfberry, fast så god, det var väl en replik förmodar jag. Ja. Ja, naturligtvis så kommer det ju att bli så. Vid en regeringsbyte så så blir det så att jobbskatten dras iväg ska bort. Det är ju alla tre överens om. Vi på onsdag ska jag debattera sänkt skatt för pensionärer. Det finansieras. Här måste det ha blivit någon sån här bugg hos de rödgröna. Helt plötsligt ska de sänka skatten mer än vad vi ska. Det måste vara en bugg i, i deras program. Men det ska finansieras med att man inte eh, inför jobbskatteavdrag 4. Det vill säga att barn och barnbarn ska betala det där. Det är första steget. Det finns ett stämme och beslut på. Så det är, ni kommer snart att få leva med det där eh, om eh, olyckan är framme i hösten 2010. Jaha, då var det Göran Edström. ackred utvärderande fullmäktige ledamöter. Eh, detta mina favoritprogram i PT är Spanarna. Ni kanske har hört det programmet. Det är ett antal smarta och underhållande personer som tänker i tiden, vad är på gång och vad kommer att hända. Man går tillbaks och så tänker man framåt. Och jag tänker göra en liten spaning här i nyn. Och det handlar lite grann om skatter och var leje för några andra har varit inne på här. Eh och vi går tillbaks till långt tillbaks som Robin Hood. Han tog från de rika och gav till de fattiga. Och eh, det var väl också den tanke som socialdemokraterna hade när man hade sin skattepolitik på 40-50-talet. Vi hade ganska höga marginalskatter. Till och med så att eh, Astrid Lindgren gav sig in i den där debatten. Och eh, ja, Pompere Possa, allt det här som var. Och det, det där hade väl sina nackdelar också naturligtvis. Vartid. Sen eh, hade man någonting som, ni kanske kommer, man kanske är den undervara natten. Kjell Olof Fält har just inblandat i det. Då kom man fram till att man, skulle, man gjorde en uppgörelse som skulle hålla långsiktig när det gäller skatter. Man skulle betala en tredjedel i skatt, man skulle dra av en tredjedel och eh och så att det skulle man betala 1/3 av alla de man fick i finanser på kapital. Och det där var väl också då man var inne på det blev någonting med tillvernskatt och det det vet jag att det finns de som in här i det här rummet som vi inte tycker om heller att man ska betala lite mer skatt om man tjänar mera. Men nu har man kommit till en annan del alltså nu, nu nu säger man då Att de som har det lite bättre, de ska betala lite mindre skatt. För att de som är pensionärer, sådana som studerar, sådana som är sjuka. De betalar ju mer skatt för sina pengar än vad de som tjänar mera. Så då undrar man, vad är vi på väg? Ska de, om vi ska föra den här spaningen som jag har gjort nu. Så skulle man då få komma fram till det att dum som har det svårt ska de betala ännu mer skatt för att de andra ska kunna jobba mera. Nej, jag vet inte om det kan bli som en span, en sparn en sparn kyler kyler Wasserheim. Nej, jag kan avsluta med att yrka bifall till majoritetens förslag i alla fall. Ulf Berg replik varsågod. Det här med skatter är intressant ordförande Låt oss bara i den här församlingen påminna oss om Att tjänar man 30 000 och lägre Så är det bara kommunal och landstingsskatt vi betalar Ingen statlig Så det är ni som påverkar skattenivån Här i Avesta kommun Eller Bosse och jag i landstinget Man betalar ingen statlig skatt På inkomster Lite drygt 30 000 Sen måste du upp i 44-45 Så betalar du värnskatt men man betalar ingen statlig skatt under brytpunkten och det är därför det är olönnsamt för er också att pensionsspara nu om ni inte betalar statlig skatt men det är en helt annan pils det men det är en del som vill förbättra sin pension här men det var bara ett råd. Agneta Törnqvist har bärtt ordet stora här. Ursåg. <skratt> ordförande ledar möter. Det var en spännande och vital debatt det här tycker jag. Fantastiskt att så många har gått upp här i talarstolen. Fast skulle alla våra fullmäktige medlemmar vara. Eh jag ska inte förlänga debatten utan jag ska bara göra ett förtydligande. Jag yrkade ju då på Tidelstadion eh, på ett tillägg, ett tillägg eh till kommunstyrelsens beslut men det är det men så här att ni har fått ett exemplar ett nytt exemplar på bordet idag och där är redan det här inskrivet så därför kan jag inte yrka på tillägg utan jag yrkar bifall på på kommunstyre eller på SV och MPC förslag till mål och budget som ligger på era bord idag blev det rätt göran Blev det rätt? Där? <t> Titta på göran här för att så att det inte blir krångel i protokollet Okej. Då är det kanske alltså bifällt till det nya exemplarret. Joho, då har vi kommit till det där stadiet när talarlistan är blank. Är det meningen att den så kan få förbli då? Tar jag. Ni lyckas prestera 25 minuter idag, det är ganska bra tycker jag. Sen var det Sen var det nästan lika mycket repliker så att Ja ja. Det är demokrati. Då har vi två förslag att ta hänsyn till. Det ena är SV och MP-förslaget och det andra är Alliansen plus AIL. Det är de två förslag som finns. Och då ställer vi väl de två förslag mot varandra. Det är så vi brukar göra här. Kan vi göra så? Ja. Ja, ja. Beslutar då fullmäktige att biträda SV och MP-förslaget? Ja. Biträder fullmäktige Alliansen och AIL-förslaget? Ja. Jag finner att fullmäktige beslutar i enhet med SV och MP-förslaget. Gryck du votering? Då ska den verkställas. Då får vi en voteringsproposition som lyder Den som biträder SV och MP-förslaget röstar ja. Den detta i de vill rösta nej, vill inte nej innebär det att fullmäktige beslutar enligt alliansen och hjälpförslaget. Kan kan damorteringspropositionen godkännas? Svarar jag. Alltså jag för SD och MP och nej för alliansen. Det tror jag var gynnsamt också va. Eh, se nu vi hade vi hade någon som var i botten var han nickade. kan du ni har en ferdig liste nå? Johan då går vi till tomröstning alltså jag föresv BMP nej för Alliansen oge Vad ska du göra? Ja ja. Agneta Törnqvist. Ja. Ulf Berg. Nej. Johan Åke Andersson. Ja. Zusamberger. Ja. Marie-Lien Holm. Nej. Karin Perers. Nej. Ingem Augustsson. Ja. Signe Karinqvist. Ja. Leila Borger. Lille Belgrass Lars Isaksson Ja Bo Brandström Runeberg Nej Kirsti Andersson Ja Vojcek Necevic Ja Patrick Engström Ja Anita Tärneborg Ja Kurt Åke Larsson Nej Leif Eriksson Ja Lars Levan Ja Johan Thomasson Junila Baylund? Nej. Mia Bergqvist? Ja. Jerger Olavsson? Nej. Mona Hasselrud? Nej. Ruth Johansson? Ja. Kristin Nilsson? Nej. Mikael Vesperg? Ja. Eh, vad ska vi se vilken ordning mer. Göran Edström? Järd Svedberg? Ja. Peter Gren? Nej. Jarl Svedberg? Nej. Erik Pollin? Nej. Eh, Maria Segre. Anders Claesson? Ja. Peter Morelius? Ja. Lena Lorens? Nej. Lennart Palm? Ja. Alla bevitt fått möjlighet att rösta. Ja. 16. Ja, Jag vet om några borta då. 4. På 4 borta. Vi är 4 borta. 4 borta då. Har fått upp på 37 stycken att rösta. 20 rösta ja och 16 nej. Ta med dig justeringsman. Hopp, okej. Då är inneber det med områdessyftna okay. de 2116 4 frånvarande har fullmäktige beslutat in ett SV och MP förslag. Åh ja. hjälp. Det förom feget för och det gör centern också se jag, och igen likadant. Ja. Och kort också är Larssons parti också. <laughs> och Bosebränsle parti. Ja, vi till det samma. Ja, vi körde partisvängen där, det okej okay då. då vi muterar över det. Eh, då har vi men nu, nu lägger vi in kontakt. Ärendelista, möte är på. Då ska vi se. Möte på firman. Ja, vi är på. Trummet till Svalbard. Mm. Ja, då var ärendet från fullmäktige svalbredningen, varsågod. Ja, det har valts. Eller åt alltså. Ja. Ja. Det gäller då fyllnas val efter Åke Johansson Socialdemokraterna. Och här föreslår då valberedningen att Eva Gustafsson utses till revisor för donationsfonder efter Åke Johansson till och med 2011, 04 och 30 eh, och att även Eva Gustafsson utses till revisor för Alfred Gustafsson i Spisbosfond till och med samma tidpunkt. Mm. Är det nog med förslag? Kan vi besluta enligt valbrevningsförslag då? Så har jag. Ärende 9, det är en fråga. Det är Anita Mattssons fråga om omsorgsstyrelsens ordförande Lars Isaksson om flyktingmottagande av ensamkommande barn i Hede. Vi konstaterar att frågan inte kan ställas eftersom frågeställaren inte är närvarande. Och jag föreslår att fullmäktige ge mig uppdrag att skicka det brev som nu finns i kopior att skicka till henne ytterligare en gång. Det blir fjärde gången. Kan vi göra så? Nej, går det går inte. Ja, på brevet kan du göra. Ja, alltså... Hur då menar du? Ja, det vet inte jag. Alltså, grunden är att frågan kan inte ställas om den som ställer frågan inte är närvarande. Och jag ber i mitt brev att hon ska ta tillbaka frågan. Kan vi göra så att jag skickar det igen? Ja. Okej. Okay. Sen är vi punkt 10. Besvarande av Marie Lenholms uppdrag. Ämne interpellation om Avesta kommuns insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning och den är väl ställd till Lars Isaksson. Varsågod Lars. Eller interpellationen kan du väl ställa först då, så vi får alltid en person Marie. Så vi får alltid ett svep. Mm. Kanske det var lämpligt. Det är det är så fint. Villa att jag ska läsa hela som den som jag har skrivit då. Ja, du kan alltså den är utlämnad så många har väl läst den men du kan väl ta ett som det vill framföra i den. Mm. Eh, jag har alltså skrivit en interpellation med anledning av eh, länsstyrelsens tillsyn av Avesta kommuns insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Eh, och då är det så här att eh, i beslutet från länsstyrelsen daterat 19 augusti i år visar det att omsorgstyrelsen inte uppfyller lagstiftningen och dess intentioner inom sju av de åtta områden som tillsynen avser och länsstyrelsen riktar därför allvarlig kritik för följande brister. Kommunen har inte genomfört någon inventering av målgruppens behov sedan år 2004 skriftlig information skriftligt informationsmaterial saknas för det stöd som riktas till målgruppen. Kommunen saknar styrdokument så som policydokument på politisk nivå, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för målgruppen. Kommunens benämningar på de olika boendeformerna är svåröverskådliga. Kommunen har inte rutiner som klargör vem som har huvudansvar för att socialtjänstens insatser för den enskilde brukaren följs upp i sin helhet. Kommunen saknar ett varierat utbud, utbud av sysselsättning och därmed kan inte ett individuellt anpassat stöd av sysselsättning erbjudas för målgruppen. Kommunens hanläggning av ärenden och dokumentation under genomförande av insatser är inte rättssäker. Och jag har läst hela den här eh hela det underlaget som som blev beslutet ligger eller som beslutet grundar sig på. Och därför då så ställer jag den här interpellationen mycket också för att jag tidigare har ställt interpellationer eh kring liknande frågor av andra delar av verksamheten. Eh så därför så ställer jag då följande frågor till omsorgsstyrelsens ordförande Lars Isaksson. Hur är det möjligt att länsstyrelsen återigen ger av vissa kommunkrafte kritik i samband med ett tillsynsbesök? Det är speciellt talvärt att vänligt länsstyrelsen har personal som uttrycker sig kränkande mot personer som är i behov av stöd och hjälp. Vilka åtgärder har vidtagits i dessa konkreta fall och när kommer ovanstående punkter att vara åtgärdade? Ja, varsågod Lars Ingsaxson. Hurrörande ledamöter åhörare och så får jag börja med att tacka för frågan Marie. Och jag har tänkt lagt upp mitt svar så här att om vi börjar med de här frågorna som du har skrivit på på sista sidan så hur är det möjligt att länsstyrelsen återigen gör översta kommunkraft i kritik så är ju länsstyrelsens huvuduppgift eller en av deras uppgifter är ju att omsorg om barn och äldre fungerar. Och eh deras uppgift när de kommer hit är att ge oss kritik, feedback på vad vi kan bli bättre på och vad vi behöver förbättra. Och det är de de har ansvar för tillsyn och uppföljning så att det är ju och det, de här tillsynsrapporterna använder vi ju som ett led i våra utveckling för att bli bättre. Sen kan jag hålla med om att man får allvarlig kritik på 7 av 8 så är det inte roligt. Så så är det. Men Jag kan säga att den här gruppen av människor har man jobbat med under länge tid i Hovestaden med mer öppen verksamhet. Och då har man har haft att då har det brustit i att man inte har utrett eh och fått någon biståndsbeslut att man behöver de här åtgärderna. Utan det var en öppen verksamhet. Jag tror faktiskt inte att det är, att vi har missat att det är någon som har känt att de inte har fått någon men det, nu är det mer krav på dokumentation och så och det ska vi bli bättre på. Eh det du tyckte var speciellt allvarligt att det är personal som uttrycker sig kränkande mot personer som är behov av stöd och hjälp det det håller jag med om men i det här fallet så var det i alla fall alltså något som gör det lite förmildrande det är att man har skrivit det alltså i rapport journal anteckningar som man skrivit det är ingen som har uttryckt sig kränkande till någon utan man har skrivit i journalblad och det det håller vi på. Man är nästan färdig med den utbildningen nu, men jag kommer in på det mer också. Och när jag kommer ovanstående punkter våra åtgärder, de flesta är redan åtgärdade. Sysselsättning håller vi på med att bli åtgärdat under 2010 så. Om man börjar med vad vi har gjort då så att vi inom det så utvecklingsarbete för cykel funktionsnedsatta så har vi under 2008 så gjorde vi en stor reform när vi anställde 17 boendestödjare som har jobbat med den här gruppen. Jobbar med mellan 60 och 70 brukare. Eh angående kränkning då så är det det ser vi allvarligt på. Eh uttryck i rapportblad som som det står det skit i undernaglarna det ska inte förekomma. Det är samma som i skolan när jag har gått utbildning i KBT att det är, det är också sätter lärt man ska man ska beskriva beteenden inte försöka säga hur personer är utan det är ju beteenden det man jobbar med och det är ju gapig som också är skrivit då är det väl alltså att person, personen är gapig nej det är ingen person som är gapig i sig men att i den här just den här situationen så var han högjud eller så man får säga att lära sig och det håller man på att utbilda sig nu eh annars så är pensionärgruppens utbildningsnivå hög det var ju den den del av länsstyrelsen som det man fick högst betyg. Och det visar att klagomålshanteringen, det är få klagomål och samarbetspartnern som vi jobbar med landstinget är väldigt nöjda med med det här. Angående dokumentation så har det brustit, men vi har tillskapat under 2008 en psykiatrihandläggare tjänst som ska bara jobba med den här gruppen så att det ska vara rätt säkert. Och för att komma i fatt med alla så har vi en extra resurs som anställs nu som jobbar på halvtid också med den här gruppen för att det ska bli rätt biståndsbeslut. Sysselsättning för att vi ska hitta rätt sysselsättning för den här gruppen så har vi startat ett var är med och i alla fall initierat ett socialt kooperativ. Vi håller på och tittar på om den här lov skulle kunna vara något för den här gruppen när det kommer upp efter nyår i omsorgsstyrelsen och vi håller på att inrätta en samordnande tjänst på 50 som bara ska jobba med och hitta rätt sysselsättning för den här gruppen. Att vi inte har gjort någon inventering sen 2004, ja det stämmer men också att våran chef, enhetschefen här sitter med i det här nationellt nätverk för inventering av personer och är med i det man i så från socialstyrelsen hur man ska men man har inte kommit fram med något förslag för det är ingen som vet hur man ska göra. Så att ja, lässtyrelsen kritiserar men de har inget förslag själva heller på hur man gör. Och som sagt våran chef är med där men de ska de de ska bli färdiga med det här eh socialstyrelsen under våren 2010 och då ska vi också genomföra den här inventeringen. Eh benämninga på våra boenden. Det är åtgärd att det tog vi i oktober 2009 så nu är det rätt benämningar som följer länsstyrelsens rekommendation styrdokument och mål har vi också tagit april 2009 har vi ett ledningssystem för kvalitetsäkring eh 2008 beslut om verksamhetsplaner för alla områden inom omsorgen och vi tog på förra för, eller omsorgsstyrelsemötet tog vi politiska mål för just den här gruppen också så så ja det är mitt svar Varså! Marie-Helen Holm. Jag vill tacka Lars Isaksson för svaret som jag tyckte var ja, ganska innehållsrikt. När jag läste det här först måste jag säga att jag blev rätt besviken för att jag tyckte inte att svaret andades, att det faktiskt var just allvarlig kritik man har fått. Eh men jag tycker i för sig nu nu när du stod här framme så kändes det som att att ni hade tagre på större allvaren än vad som syns i i svaret här och det är alltid svårt att uttrycka sig såklart när man ska uttrycka sig i i skrift och syns inte alla saker som syns med kroppsspråk och sånt där. Men det jag funderar på, jag tycker att det finns en punkt som jag inte har fått svar på alls där den här kommunen har inte rutiner som klargör vem som har huvudansvar för att socialtjänstens insatser för den enskilde brukaren följs upp i sin helhet. Det var en sak. Ehm sen var det ju så här att det här med handläggning och dokumentation ser jag som ett det ser ut som ett större problem än bara i det här det här enskilda beslutet eftersom den kritiken SEO återkommer i alla de delar där länsstyrelsen har gjort tillsyn i alla fall de delar som jag har läst och eh, när man då tittar i i i hela det här ä, underlaget som har lett fram till beslutet så vill jag faktiskt läsa vad som står om just dokumentation eller hanläggning och dokumentation i bedömning av det granskade och då står det så här eh bristerna gäller alla delar från att det inte alltid framgår vem som har ansökt om insatsen Utredningarna är av skiftande kvalitet och det framgår inte alltid vad den enskilde ansökt om för bistånd. Uppföljningar och omprövningar är inte alltid gjorda enligt beslut. Flera akter är röriga. Utredningar och beslut finns inte i kronologisk ordning. Det finns lösa lappar med handskrivna anteckningar och det framgår inte vem som har skrivit dem. Av vakterna framgår inte alltid att beslut är verkställda. I en av vakterna finns rapportblad med kränkande omdömen om en enskild person. Länsstyrelsen konstaterar att det finns allvarliga brister av olika slag när det gäller handläggning och dokumentation. Och det innebär att en enskildes rättssäkerhet även tyras. Jag hoppas då att det är det som den här... Eh, Nu ska vi se vad det var den här handläggaren ska se till att att journalanteckningarna inte ser ut så här fortsättningsvis och att man även ser till att det att det löser sig på resten av verksamheten då. Eh sen har du också svaret att eh, vi anser att utvecklingsarbetet inom omsorgen för psykiskt funktionsnedsatta pågår målinriktat samtidigt dialog och samverkan med medarbetare brukar och andra myndigheter och eh, länsstyrelsen intervjuade ju också några av brukarna och eh, där så var det endast en av de sex som de hade intervjuat som kände att att han hade fått vara delaktig i det här. Dessutom vill jag passa på nu för jag jag fick ett brev efter det stod i tidningen att jag hade ställt den här interpellationen. Ehm och och faktum är att jag har lite dåligt samvete och jag mår lite dåligt för jag har inte svarat på det här brevet och jag kan säga att det kändes som när jag fick det här brevet i min hand från en förälder till ett en av de ungdomar som omfattas av eh, den här gruppen av brukare att jag kände så här men vad ska jag göra jag kan inte lösa det här problemet ensam det kändes som att jag fick ett ganska stort ansvar i i mina händer men för att gott göra lite grann då att jag faktiskt inte har vetat riktigt hur jag skulle svara eller faktiskt inte ens orkat svara för att det kändes som ett väldigt stort ansvar. Så börjar jag med att att att berätta här att jag har fått det brevet och att jag kommer att svara på det. Men där står faktiskt jag ska läsa några delar ur det. Det var kul och överraskande att en politiker äntligen ser saker som vi föräldrar sett och kämpat för så länge. Och där handlar det alls om några ungdomar som har bott sex stycken som vi kallar de brukare som skulle komma föräldrarna till de ungdomarna skulle komma uppåt möter där man skulle berätta att LSS skulle förändras. Och då står det så här dömm och vår förvåning och vår bestörthet när det talades om att våra brukare skulle flytta till Kryllbovägen 15, gamla korttidshemmet eftersom det ska bli kvalitetsboende pallagrupp bostäder. Allt var redan bestämt tydligen. Vi blev arga, ledsna, besvikna och bestörta eftersom det skulle ha möte den 14 april och klubba beslutet. Det var alltså första vardagen efter påskhelgen. Vi skrev ett protestbrev som de skulle ta med till mötet eftersom vi inte hade fått någon information innan och våra ungdomar fick läsa det i tidningen. De blev också mycket ledsna oroliga och oroliga, Aria. Dessa sex ungdomar har bott tillsammans i fem år. De har också känt varandra sedan barns ben, bland annat genom dagis, fritids och skola. De har alltså följt varandra genom hela uppväxten på ett eller annat sätt. De har blivit mer som syskon och måna verkligen om varandra. Vi har inte fått något som helst gehör från kommunen, vilket gjort att våra ungdomar i dag är splittrade helt och hållet. Och sen det här om att man inte har fått någon eh, i det här klagomål att man inte har fått så mycket klagomål. Jag hoppas ju att det här eh jag vet inte om man säger lov eller lov. Eh, om man får in några fler aktörer så hoppas jag att det blir lättare att klaga för jag jag kan känna så här att om jag var helt beroende av andra människor och det fanns inga andra att vända sig till för den hjälp jag behöver så frågar nog jag skulle eh, liksom båga klaga förväntar för han då mig då om jag klagar på den hjälp men jag får idag så kanske man tycker att man får vara nöjd med det lilla man får då. Ehm och sen också måste man ju ha förståelse för hur människor i olika situationer och med olika ja var man befinner sig i livet hur man kan svara på frågor för här står också att Våra ungdomar svarar ju självklart ja om du frågar exempelvis visst vill du flytta till en ny lägenhet det ska väl bli jättekul för de förstår ju inte innebörden av det som sker och sägs. Och så avslutas brevet med att vi känner oss maktlösa och vi tycker att det är fel av kommunen att spara på våra ungdomar. De har inte valt att bli födda med funktionshinder och allt de får höra att de kostar kommunen en massa pengar. Det är ju världens goaste ungdomar som vi har. Vi ska vara rädda om dem. Lars ja, Isakson, Larsson. Ordförande, ledamöter. Jag börjar med två första punkter. Det var, vad var det ju med alltså det är hemledningssystem och han lägger och psykiatrihandläggaren det är den som ska se till att det blir rätt insatser och att de följs upp av rätt personer. Så det tycker jag har svarat om det kanske inte var inte riktigt tydligt men då försöker jag vara det nu. Och sen så anser vi ju nu i omsorgstyrelsen. Och sen hoppas jag att omsorgstyrelsen också att eller i alla fall jag då som ordförande i omsorgstyrelsen anser det nu för det här svaret till länsstyrelsen ska vi ta någon gång efter nyår. Så att det men jag anser i alla fall att nu att utvecklingsarbetet inom omsorgen för cykel funktionsnedsatta pågår mål inriktat samt dialog och samverkan med arbetare, brukare och andra myndigheter. Så det det det tycker jag att jag kan stå för att vi gör det nu. Sen din din andra det här brevet som du hade fått det det vill kanske nästan en ny interpolation. Det är, det är inte den här gruppen, men eh, vi kan väl ta det ändå eftersom du du tar upp det nu. Och då är det eh kategoriboende som vi har genomfört och håller på att genomföra inom LSS:en och det följer all forskning då säger att man för att man ska få en individuell utveckling och att man ska bo, bo, bli så bra som möjligt för de här Alla boenden, det gäller inte bara barn och ungdomar, det är sex eller sju boenden som vi har flyttat. Och det här som du tar upp då det är från Johannagården och där har det varit väldigt mycket dialog med föräldrar. jag har varit med på flera möten med föräldrar och de håller på och flyttar i dagarna och för en vecka sen så träffar jag en pappa som kom fram och sa att det blev ju mycket bättre det här än vad vi trodde. För det är inte alla som har varit jättenöjda med det man har bott tidigare heller va. Och vi och så och vet flyttar är jättesvårt. Det är som när vi flyttade från eh Fixan från Koppardalen till Krylbo. Och nu så tycker man att det här blev väldigt bra. Och vi gör de här flyttarna eh i, i kategoribostad att man ska bo med de som är ungefär är samma ålder att man ska bo för de här ungdomarna så tycker jag de får större lägenheter. De får boen här i stan där de har sina sysselsättningar man har närmare och så och eh, det som jag upplever det nu för att jag följer ju det här noga och träffar också föräldrar och goda män framförallt. Så så går den här flytten bra. Sen har det varit väldigt upprört under tiden. Det har det varit. Men det så är det nog med alla flyttar, men det vi, jag tror att vi fick gehör för när vi så att prata att vi gjorde inte den här flyttarna för att jävlas med någon utan vi gjorde det för att vi tror att det blir bättre. Och där har vi varit överens om istället juristen. Så jag tror att den flytten också kommer att bli bra om man får när man får flytta in och och liksom lugna sig och Pröva för det, det så så så känns det nu. De är där och väljer tapeter och man tittar hur det ska bli. Man har varit ute i rum och man har och man fått de de rum man vill ha och man har fått vara med önska och önska hur det ska se ut och så där så att jag tycker att det känns rätt bra men det flyttar nu så. Ja, någon ny tydligare som enska ordet. Kan överlägningen vara slut eller den interpolationen då? Ja ja. Då går det på nästa, är Elvan besvarande av Bo Brännströms interpellation om obrukade datorer i verket och återdatorisering av återdatorisering av grund- och gymnasieskolan samtom IKT. Hur det var ett prioriterat område i skolan. Varsågod Bo Brännström. Besederligen det mötet och åhörare. Ja, eh jag fick information av en sages person här från påstog att eh det var väldigt låg utnyttjandegrad på de eh nya maskiner som har installerats eh nere i Koppardalen. Eh för att brukas för en del kurser som inte har blivit av. Och eh är en som lever med skolans standard på eh um, hårdvara så kan ju då lackar man ju lite grann om det finns. Man vet att det finns eh maskiner på eh inom kommunens eh, hankostör som inte används medan vi lever med tämligen antikförade datorer. Jag kan nämna det att här här på eh, i höst Eh så började jag klokka min dator alltså för, för, från att u, logga ut min kollega tills den svarar på mina kommandon igen efter min inloggning så tog det 17 minuter. Är det använd arbetstid. Eh jag han gör saker och timman kan gå hem ta en kopp kaffe och kopiera och eller läsa på någonting eller rätta några prov eller någonting sånt där, under tiden man väntar på att komma åt det påstå. Eh jag kan som en liten bisats bara säga att jag jag råkar klaga på det här på på eh alla på vår Facebook och vipps så här det är ny dåter nu mitt rum. Vilken då? Hur reg till vet det fasen. <laughs> Men i alla fall. Men eh alltså vi be... Jag tror att vi har väldigt höga driftkostnader också på eh de här datorerna för att det är ju uppenbart att många av dem inte klarar av de modernare operativsystemen utan de måste göra en växlingsfil och ligga och svappa där och det går långsamt och eländet på många sätt. Sen hörde jag att man i Stockholm nu hade slängt ut alla datorer. Nu är ju Stockholm kanske ingen förebild för någon är inne men men de kan ju göra kloka saker också för, för inte minst för att få ner driftkostnaden eller. Och så sen hade man genom Volvo leasing köpt helt eller då har man liksom datorer då gör ju landstinget också. Där har vi ju bara leasingdatorer. Eh som byts ut med, med jämna mellanrum och på det sättet så kan man ju hålla nere kostnaderna samtidigt som att Eh nu har vi någon sorts ad hoc investeringar blir det pengar över i budget så då köper man datorer för för pengarna som inte egentligen borde vara men jag tror att det är förfördelande för det kommer. Eh ja i alla fall så jag tror att vi måste göra något radikalt här vid näringsstyrelsens ordförande och kanske välja en leasingmetod. Eh vi antagare som sagt att vi knyter upp en hel del arbetstid som inte borde gå åt i det här eh och dessutom eh kanske det finns till dem är lite hårdvara över eh som man kunde sätta ut i skolorna istället. Tack. Jaha, pojje. Bort till NetSwitch. Söker vi med varsågod. Ja, eh det är ganska kort svar så det är, det är så att i Koppardalen finns det olika typer av verksamheter. Det är ju allt från SF i Davesta, eh Kultur Davesta och eh Framtid Davesta och så vidare, så vidare. Eh och i givetvis det finns en lokal som är rustat salarna som ruster med datorer och så det är precis som bossar säger det är väldigt olika grad på dem. i 1900-grad på den. Visa perioder är det här är faktiskt inget alls och andra väldigt mycket. Det är mycket på gång nu vad det gäller webbaserat lärande även i you know SFI så det är därför eh läres <coughs> vuxenlären eller civat har har investerat i datorer där. Eh att flytta datorer eh i många så här låg konjunktyr eh vara så här emellan är ju kontraproduktivt för att det är mycket tid. Det är också sant att eh, vi vi har oerhört många datorer inom bildnings förvaltning oerhört många det är tusentals faktiskt som överallt. Jag själv när jag har varit besökt eller besökare varit på utvecklingssamtal hos min dotter på gym som går på Karlfs gymnasium eh så när jag gick in i lärarrummet så vart jag helt trevligt överraskad. Jag har sett ett network. Och <laughs> det network det är, ja jag trodde inte att de finns. Verkligen. Jag trodde inte det var de fester som kom så här att jag visste kommun. Och de ta få rogu på golfs i nå så fortfarande. Eh och det är självklart att eh, det är väldigt många maskiner som fortfarande inte håller eller som helt enkelt inte håller standard och bör skickas iväg. Vi dock investerar oerhört mycket och jag, ärligt sagt vet vi inte riktigt var alla pengar tar vägen alla gånger så det är 6 miljoner som vi lägger varje år på nya maskiner. Vi har valt nämligen eh den strategi att vi investerar, vi gör investeringar grundat och vi köper inte mera att ha Och då måste det vara någon som går väldigt olagligt i om de köper så här, det får man inte göra. Eh och så så därför vi lägger det i investering och va 3:e år byter man ut maskiner och sen bygger man på bygger på. Men eh, hur många miljoner vill eh lägger så fortfarande ha inte vi fyllt det här parken så att att vi kan säga att vi har en nivå som stämmer. Och sen det andra historien också som som händer med dem att hur mycket pengar vi än lägger så verkar det inte med de datorna komma till eh, teoretiska ämnen. Alltså alla eh, humanistiska program, de verkar inte på något sätt beröras av datorinvesteringar och jag vet inte varför. Alltså vi kan lägga 1 miljon för att eh, humanisterna ska få nya datorer och då får elprogrammet dem till slut eller bygg eller eller någon annan program. Det är det det det är något som är ju eh li, lite knepigt och det, och då kan jag tänka mig att det finns vissa områden inom byggnadsförvaltning eller eh, inom skolan som fortfarande har dåliga datorer. Dock måste man ändå säga att vi har bättre och bättre och bättre datorer. Och vi eh satsar på eh web eller så här eh, nätbaserade eh system. Det innebär att vi har nå någonting som kallas för tunklient som kostar väldigt lite pengar och det det blir betydligt bättre lösning eh äh, än att lysa datorer äh, och sitta i lysin kostnader. Så det är det som är vi har Ja. Och det är något som man kan ju för sig diskutera för att för oss ber det ingen roll egentligen vilken väg vi tar. Va? Eh mitt svar är så att vi vi ja, det är så, att det finns en del oetmit över datorer i Kappadolen, men de är ämnande tio som olika projekten så då får de vara där. Men ja. samtidigt ska vi lägga mycket alle vi lägger med knäer för att uppdatera våran datapark i skolorna. Eh och jag kan inte säga mer att eh, vi lägger många miljoner och jag hoppas att det är fler och fler datorer som kommer i klassrum och framförallt de humanistiska programmen någon gång ska få riktiga datorer va? för det är något något usinnig vägg som ligger mellan datavärlden och humaniora i avesta. Men jag har alldeles klarat av att lista ut varför Eh i det kan kanske jag svara på det. Nej, ja. <laughs> så ja, det är det är det som är mitt svar då. Och i slutet av mitt svar har jag yttrat att vi kommer att göra allt för att om vi hittar datorer som inte har tagit det med i relevansen i Koppadon, eller det, det vi håller på gör, då ska de in i skolan. Eh så är det så att det finns några datorer som inte alls tänkte att de ska vara med. Så då ska de över till skolan. Ja. Överr jag så. Ordförande två saker. Ett eh någonstans så tror jag det här är ett eh, historiskt beslut som fortfarande vi inte har rättat till för att när det begav sig en gång i tiden så fanns det ett specialprojekt och vi satsade ett antal miljoner till skolan där man fick sina datorer. Det ledde i sin tur att man fick inte ett ramhöjning och sed vanlig avskrivning och kunde förnya sin datapak. Det där vart det vart inte helt lyckat. För övrigt vet jag inte nu men jag har fått ett uppslag då, om det var ju eller någon annan som har flyttat in datorer till oppositionsrådets rum i stadshuset. Det vet jag inte men det här ska vi ta reda på för den är lika trög. Och hur var så? Ja, det är mycket som jag kunde varit klantig att ikväll för, men jag skulle ju bara tala om för att jag är total förbindare vid stadshuset utan assistent. Alltså så så, så därför det skulle det vara omöjligt att flytta datorer där inne. Ja, hopp. Det var ju inte interpellationer vi håller på med, de förresten med skolan. Jag vill egentligen slut. Ja, ja, gör det. Och det här Är den klar? Då är vi på ärendet 12. Redovisning av delegationsbeslut. Ja, det finns två beslut som man kan lägga samman i ett. Det är fullmäktiges ordförandes delegationsbeslut. Det är när det gäller representationsformer vid förvaltningarnas utmärkelsefester i november och december i år och även fullmäktiges utmärkelsefest. Det beslut som är fattat är att ledamot av kommunfullmäktiges presidium representerar bestyrelsernas förvaltningar- i Västmanlands dalarna Miljö- och stadsbyggnadsförvaltnings utmärkelser fest representeras styresrepresentant för den gemensamma nämnden. Och representationen omfattar som vanligt då maximalt två glas vin, alternativt två öl till middagen. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas. Om välkomstdryck förekommer ska alternativen med alkohol vara vinbaserat. Hopp. Det kan vi kan väl delge. Sen har vi nya ärenden. Ja, nu har vi fått ut passet, men du får ja, dra dem. Jag hoppas det är utlagt på era bord, de en motion och ett medborgarförslag. Det första är ring Ingrid Erikssons medborgarförslag om att flytta tillbaka turistbyrån till Dalahästen. Eh, hon har tagit del av informationen om att kommunen under nästa år ska utreda organisationer för turism <hör> så att fler turister besöker kommunen. Inget anses uppfattas din behövs det ingen stor och dyr utredning för detta. Bör remi att rätta till då misstag man hittills gjort. Inger Amerikson anser att det största misstaget var när man flyttade turistbyrån från Dalahästen till biblioteket för att locka turister, måste man synas. Eh hon anför då och hon tycker att turistbyrån ska flytta tillbaka till Dalahästen som är sagt om det inte finns plats i någon befintlig lokal så föreslår hon att en liten trevlig stuga eller bara rast ställs upp med skylt så att det syns. Grundtanken måste vara att en turistbyrå med information ska vara lättillgänglig och fånga upp turister och besökare på den plats där de flesta stannar för att lotsa dem vidare till intressanta besöksmål i kommunen. Som sagt tycker Ameriksson tycker inte att det behövs någon ny utredning eller ny turistchef och vänta inte till nästa år då turist säsongen redan är igång. Avslutar och sitt medborgarförslag. Ja, och det ska ju remitteras och numera kan vi ju remittera direkt till den, den som vi tycker ska behandla frågan. Och jag förslår att vi remitterar den till bildningsstyrelsen. Så har vi. Sen har vi. Oho. Nästa år är också hotbildningsstyrelsen. Det ligger kvar där ännu. 1 januari 2020 när vi upphandlat. Det ligger ju ikv på byggnadsstyrelsen. Ligger på byggningen. Vi kommer ju tills vi får det uppsatt det privat om du bor där. Det är klart om du begär ordet får du också säga någonting. Vad ja, du eller säger så det hörs. Varsågod Karlsson. Då har vi talarstorn och prata. Jag talar om vad vi så gör i det utskottet förvalt. Jag vill redan utvecken förvaltning det är som ska ha det och det det lyder under byggnadsstyrelsen. Ja. Och därför tycker vi att det är lämpligt att de behandlar frågan. Det är väl okej va? Ja. Ja. Mm. Då kan jag slå på det nu då, nu behöver det ens. Ja. Ja. Sen är vi nästa då. Det nästa är en motion och den måste alltså slutligen avgöras i fullmäktige. Eh ja. ja. det är Christine Nilsson och Axel Lindman, Axel Lindman Schlister som anför i motion att tingshuset i Krylbo 2008 såldes till ett företag inom laborations- och korrigionsområdet. Företaget som köpte tingshuset har nu gått i konkurs. Det finns därför möjlighet att till en billig penning köpa det andrika och kraftigt nyrustade tingshuset med sin fantastiska tingssal. Eh, det här tingshuset har under det här året renoverats för cirka en miljon kronor, helt i samråd med länsarbetare studsen och länsantikvarium och är idag i ett mycket bra skick och skulle vara en utmärkt lokal för kommunkonsernens olika verksamheter att ha sina utbildningar, sammanträden och mycket mera i. Vad Kristen Nilsson och Axel Lindmar vill att en utredning görs för att belysa skillnaderna mellan att hyra lokaler externt och de diskostnader som det skulle bli att köpa det nyrenoverade tingshuset i Kryllbo detta för att se om det är ekonomiskt försvarbart med ett köp av fastigheten för att bedriva utbildningar samt träder något mycket mera i för kommunkoncernen. Att utredningen görs med högsta prioritet eftersom risk finns att tingshuset säljs till annan innan kommunen hinner fatta nödvändiga beslut. Att kommunen om det är ekonomiskt försvarbart köper tingshuset i Gryllbo, att kommunen följer det beslut som finns sedan tidigare om att verka i egna lokaler. Ja vi går i motionen och då den ska vi gå den sedvanliga vägen då komma tillbaks igen. Kan vi besluta så? Ja, ja. Det när det på 14, det är livnö. Det precis, och det har skickats ut till er fullmäktiges protokoll ifrån den 26 oktober i år. Eh vi har fått protokoll från Länsstyrelsen Dalarnas län om ny ersättare i fullmäktige efter Joakim Lindberg Moderaterna och ny ersättare eh till och med den 31 oktober 2010 är An Sophie Jägers Moderaterna. Och det är anteckningar från fullmäktiges presidiums möte den 9 oktober i år. Den anteckningar från Folkarelandsbygdsförenings möte den 24 augusti och 12 oktober i år. Vad slutligen är det omsorgsförvaltningens skrivelse om kvartalsrapport 2009 så kvartalsrapport 3 som gäller gynnande beslut enligt kap kap kapitel Fyra, fjärde paragrafen 1 i socialtjänstlagen som ej ej verkställs inom tre månader efter beslutsdatum samt ifall där verkställigheten avbrutits och ej återupptagits på nytt inom tre månader. Beslut kommer att verkställas från 2009-2001. Ja, det var de delgivningarna. Kan vi lägga dem i godkännande till handlingarna? Ja, så har jag. Kapitalet. Nej, nej, nej. Nej, nu går vi gått igenom listan. Är det någon på fullmäktiges ledamöter som har något att ta upp? Annita, kan du ta? Det pipa så svårt. Med tanke på debatten vi har haft idag om försäljning av teatern, Vänskapsteatern. Så vill jag uppmana er alla att gå dit och se teaterbruset som är nu. Det har tyvärr fallerat lite med affischerna för att det är många kommunanställda kommunanställda som inte vet att det är. Och då tarar jag om för er, för ni var ju många som var ville ha det kvar. Gå och se teaterbruset. Helt underbart. Ja. Då så förklarar vi samt att det är slut. Godmorgon allso välkomna till sammanträdet härifrån Fors Folkets hus. Programmet då sen ses samarbete med Avesta Norrby förening. Han svarar utgivare Run upp. Ni som är intresserade utav politik kan lyssna på fredag 17.00 Radio Röst där medverkar Kurt Kvarnström. Tack för det.